Capitolul 4. Karma și destinul Trebuie să înveți să ai răbdare, rabi. Puține lucruri sunt mai importante decât aceasta sau mai dificile. Dar acum cum poate mica să spună că o să vină așa repede? Sunt aproape doi ani de când a plecat și acum în scrisoare spune iar că la anu, de fiecare dată la anu. Le mai spuneam încă și prietenilor care mă întrebau că mama se întoarce la anu dar nici măcar eu nu mai credeam. Nani stătea la locul ei obișnuit lângă fereastră, locul unde o vizitam în fiecare dimineață. Închinându-mă adânc, cu palmele lipite una de cealaltă, obișnuiam să mă așez în fața ei pe podea cu picioarele încrucișate. Îi priveam degetele agile care se mișcau cu mare iuțeală pe broderia cu modele complicate care o ținea ocupată o mare parte a zilei. Majoritatea broderiilor le dă de altora. Infirmă de la talie în jos, din pricina poliomelitei contactate după nașterea ultimului copil și din cauza multor nopți dormite afară în ploaie, sub un mangotier datorită cruzimii lui Nana, își purta durerea și nenorocirea fără să se plângă. Era într-adevăr cea mai veselă din toată casa. Ea era cea pe care o căutam toți când aveam nevoie de mângâiere sau de sfaturi. Ai răbdare, Rabi, a spus ea din nou, răbdare, la toți ne este dor de mămica ta. Dar ea a obținut o bursă ca să studieze la o universitate din Benares. Tu nu știi asta, dar ea voia să facă universitatea încă înainte de a se căsători. Asta este soarta ei. Știi, nimeni nu poate să oprească asta. Tu chiar crezi că mami o să se întoarcă la noi? Am întrebat eu. Nu-ți pierde niciodată încrederea în mama ta arabi și nici nimeni altcineva, mi-a răspuns Ma încet. Azi ea are intenția să vină la anu, dar dacă nu o să se întâmple asta, atunci să știi că există un motiv și acceptă-l cu răbdare. Pentru mine acesta era un sfat de urmat. Ma avea un fel de a se purta atât de blând. Nu auzeai niciodată un cuvânt aspru de la ea, nici o vorbă din mânia ce caracteriza pe atâți alți membri ai familiei. Ea făcea pace în certurile din familie, care deveneau uneori incinse, dându-ne câteodată sentimentul clar că duhul mânios al lui Nana stârnea certuri între urma și lui. Firea blândă a lui Ma era ca uleiul pe rană. Nu că Nana ar fi fost certăreț tot timpul, câteodată părea fiinsă și într-o chiparea bunătății și generozității, împrumutând banii săracilor și chiar negrilor care erau disprețuiți de hinduși. Nana fusese prietenul și binefăcătorul lor admirat. Câteodată stătea pe verandă și arunca pumnii de monede de argint în fața magazinului de dedesubt spre marea bucurie a copiilor și a muncitorilor de pe câmpurile din apropiere care se luptau să adune banii de parcă ar fi fost picați din cer. Nana fusese primul în partea noastră de insulă care își luase radio, un model mare, scump, importat din Statele Unite și adeseori împărțea cu alții această cutie miraculoasă. Scaunele erau aliniate în încăpătoarea cameră de zi. Vecinii, clienții, prietenii și rudele erau invitați înăuntru și volumul era dat tare ca la un cinematograf fără ecran. Făcea această onoare cu nepărtinire deopotrivă bogaților ca și săracilor și toți se minunau de această mașinărie spectaculoasă. Partea rea a caracterului lui Nana părea că zace în adânc, sub această suprafață, izbucnind brusc și fără avertismente. În timp ce servea vreun client în magazinul de rom de dedesubt, pleca deodată în mijlocul unei tranzacții, urca scările în apartamentele de la etaj, apuca o curea groasă de piele și în furia lui explozivă începea să lovească pe toată lumea, cu excepția mea, pentru motive pe care nu le putea descoperi nimeni. Noi am acceptat aceste manifestări ca fiind karma lui, ceva din viața anterioară ce nu se rezolvase încă. Mitologia hindusă era plină de astfel de povestiri despre demoni care administrau o Cât Câteodată parcă cei mai răi dintre acești demoni intrau în nana și îl transformau într-o clipă. Se zvonea că spiritele care îi păzeau comoara îi luaseră sufletul în stăpânire, căci crizele lui subite de furie, puterea și perfidia de care dădea dovadă în aceste momente păreau supranaturale. Cu toate acestea, era totuși un om religios. În fiecare dimineață și seară își făcea rugăciunile și ritualul de închinare hindusă și adunea pe toți să cânte bajans și să îngâne mantrele. Deși nana își luase altă soție după ce m-a paralizat, câteodată era foarte bun cu ea. Gata să cheltuiască o avere pentru a-i găsi un leac, nana a plătit sume uriașe panditilor specializați în vindecări. A dus-o de asemenea pe la vrăjitori și vraci de toate felurile, precum și la un mare spital din Port of Spain și chiar la o biserică catolică renumită. Nici banii lui, nici duhurile în care se încredea nu au reușit să aducă nici cea mai mică îmbunătățire. Ma a rămas parțial paralizată de la brău în jos și numai cu prețul unor eforturi uriașe se putea mișca puțin. Copiii ei o mutau cu blândețe prin casă, în sufragerie pentru a lua masa, în camera de zi când veneau prieteni, rude sau panditul pentru a face o puja specială. Ma aș petrecea cea mai mare parte a timpului, stând pe locul ei preferat la fereastră, de unde privea departe, dincolo de palmierii de cocos și peste câmpurile de trestie și mlaștinile de mangotieri, până la golf. Când ridica privirea de pe broderia migăloasă pentru a-și odihni ochii, îi plăcea să privească fluturii minunat colorați și mulțimea de păsări care zburau de la un copac la altul sau în stoluri în înaltul cerului. Erau păsări colorate în galben și negru, precum și micuța pasăre albastră pe care o numeam Blue Jeans și care, eram sigur, lăsase urma pe cenușa tatălui meu. Când Ma a fost în spitalul din Port of Spain, cineva i-a dat o Biblie pe care a adus-o acasă. Iubia din ce în ce mai mult cartea aceea interzisă și mai ales psalmii din ea. Când Nana a descoperit că citea pe ascuns copiilor din ea, l-a apucat o furie nebună. Am să te învăț eu să nu mai aduci minciuni creștine în casa mea," a urlat el în dialectul hindus. Și-a scos cureaua de piele de la pantaloni și-a bătut-o cu toată puterea pe spate și pe umeri, după care a luat-o în brațele lui puternice, a dus-o pe verandă și a aruncat-o de-a lungul scării. În timp ce zicea pe jos, gemând de durere, el a rupt bucățele cartea pe care o ura atât și apoi a aruncat-o la gunoi. Nu se știe cum, ea a făcut din nou rost de o Biblie și din nou a fost bătută cu sălbăticie și aruncată pe scări. Fără să o ducă mai bine, deși din motive diferite, cea de-a doua soția lui Nana a fost alungată de acasă. Nani era prea o ca să scape și îndura cu răbdare violența și insultele lui, acceptându-le ca fiind karma ei. Mă uimea că citește cartea asta creștină pe care o detestam atât de mult. Când un pandit pe care îl cunoșteam a citat întâmplător din Biblie, mânia mea nu a cunoscut margini. El era un admirator al lui Ramakrishna, renumitul discipol al lui Kali și învățătorul lui Vivekanda, fondator al societății Vedanta. La fel ca și ma, el credea că toate religiile conțin elemente ale adevărului și că ele ar putea în cele din urmă să-i conducă pe cei care le urmau spre Brahman. Eu eram un hindus prea fanatic pentru a putea fi de acord cu asta. Când am citit în Bhagavad Gita afirmațiile lui Krishna că toate drumurile duc la el, am fost profund nemulțumit. Trebuia să accept asta pentru că mi-o spunea Gita, dar m-am consolat la gândul că religia mea era drumul cel mai bun. Dorința lui Madea a împleti religia ei cu creștinismul era singurul lucru asupra căruia nu cădeam de acord dar nu discutam niciodată despre asta. Mătușa Revati era o hindusă foarte severă, nici gând să citească Biblia. Citește Bagavat Gita Arabi, citește un continu, continuu, mă îmboldea ea deseori. O respectam pentru viața religioasă pe care o ducea. Încerca să-i țină locul mamei și încerca să mă învețe multe lucruri din vede și în special din Vedanta, care era preferata ei acceptam tot ce spuneau scrierile sacre, deși multe din ele erau greu de înțeles și păreau contradictorii. Fusesem întotdeauna deosebit de conștient la gândul că Dumnezeu există și că El crease totul. Și totuși, vedele afirmau că fusese o vreme în care nu a existat nimic, iar Brahman s-a născut din nimic. Nici chiar Gosin nu putea să împace această afirmație cu cea lui Krishna din Ghita. El a spus... Ceea ce nu există, nu poate fi. Rămânea o enigmă. Conceptul de Dumnezeu pe care îl învățasem ca hindus, acela că o frunză, o insectă sau o stea era Dumnezeu, că Brahman era totul și totul era Brahman, nu coincidea cu faptul că eu îmi dădeam seama că Dumnezeu nu era o parte din univers, ci creatorul lui, altceva decât mine, mult mai mare și care nu era în mine așa cum fusesem eu învățat. Mătușa Revati și Gosin îmi explicau amândoi că și eu, ca și ceilalți oameni, eram victima maiei, o concepție eronată despre realitate care înșela pe toți cei care nu erau încă luminați. M-am hotărât să scap de această ignoranță. Tata luptase și învinsese această iluzie a separării de Brahman și așa voi face și eu. După ciudata moartea tatei, eu devenisem subiectul preferat al cititorilor în palmă, al astrologilor și al ghicitorilor care opreau deseori la noi acasă. Familia noastră nu lua niciodată o decizie importantă fără să consulte un astrolog, deci era esențial ca și viitorul meu să fie hotărât în același fel. Nu puteam să aspir niciodată la ceva ce nu-mi predestinau stelele. Era încurajator să aflu că liniile din palma mea și planetele și stelele, după cum spuneau cei ce le interpretau, arătau toate că voi deveni un mare conducător hindus. Yogi, guru, pandit Sanyasi, mai marele preot într-un templu, toate aceste prorociri uimiau mintea mea tânără. O cititoare în palmă, deosebit de pricepută, locuia în sătucul Mayo, la vreo șase mile depărtare. Venea lume de pretutindeni din insulă pentru a afla viitorul de la această atrăgătoare fică de preot Brahman. Era deosebit de apreciată de panditii care veneau deseori să se consulte cu ea în privința viitorului. Într-o zi, vizitându-ne acasă, mi-a studiat palma și mi-a spus Vei fi foarte bolnav la 20 de ani, dar apoi vei trăi o viață lungă. Vei deveni yogin hindus și te vei căsători cu o hindusă frumoasă înainte de a împlini 25 de ani. Vei avea patru copii și vei fi foarte bogat. Cine ar fi putut cere mai mult? Într-adevăr, zeii erau binevoitori cu mine. Un alt mediu spiritist de pe insulă, un brahman renumit, care văzuse cobra stând alături de el când se adâncea în meditație profundă, Venea și el adesea la noi acasă. Era îndrăgostit de mătușa Revati și spera să se căsătorească cu ea. Prorocirile lui, referitoare la viitorul meu de pandit bogat și renumit, erau la fel de entuziaste. Bărbat cu puteri magice, care vindecase multă lume de infirmități serioase, făcea prorociri ce erau considerate infailibile având confirmarea atâtor proroci cine se putea îndoi de destinul meu sau de faptul că eu eram foarte deosebit, cum spunea deseori Baba Yanki. De fiecare dată când mi se ghicea viitorul, creștea convingerea că eu eram destinat într-adevăr unei nobile profesii hinduse. Nu din întâmplare mă eu fiul unui yogin renumit, venerat de mulți ca avatar. Acesta era destinul meu. Pe măsură ce creștea înțelegerea carmei mele, aceasta a devenit un factor care a influențat decizia pe care am luat-o în cele din urmă. Cu siguranță că efectele acumulate în decursul vieții mele anterioare făcuseră inevitabilă în actuala mea reîncarnare hotărârea de a începe serios studiul preoției hinduse. Când am anunțat că doream să-mi petrec vara care urma la templu, nu a fost nimeni mai fericit ca sora vitregă a meu, Pua Mohani. Profund religioasă, adeseori ea ținea cuvântări la ceremonialuri importante, întotdeauna în dialectul hindus. Îi respectam înțelepciunea și ascultam atent sfaturile. De când murise tata, mă copleșea cu devotamentul pe care îl arătase lui. Întotdeauna mi-aducea cadouri când ne vizita, dulciuri, pânză de bumbac sau bani. Asemenea daruri oferite unui brahman plăceau zeilor și asigurau o karma bună celui ce le dăruia. Îndată ce a aflat decizia mea, Pua a venit să mă felicite. Rabi!" a exclamat ea, îmbrățișându-mă cu putere. Tatătu o să fie mândru de tine! În ce templu o să te duci?" Într-un templu unde este un swami din India!" am răspuns eu. Atunci așramul din Durga este locul ideal pentru tine!" a spus Aji, mama tatălui meu. Aji fusese orbită de leacul unui pandit și tatăl tatălui meu își luase altă soție. La fel ca multe dintre femeile bogate care veneau din India, Aji era un magazin ambulant de bijuterii. Ambele brațe, de la încheieturi până la coate, erau acoperite cu brățări de aur și argint. În jurul gâtului purta un colier de aur masiv de care atârna o monede de aur, iar de o parte a nasului atârna o floare de aur. Alte brățări din aur și argint îi cuprindeau glesnele deasupra picioarelor goale. Era un mare contrast între ea și iubita mea Nani, care purta doar o brățară din când în când. Ai dreptate, bineînțeles, a fost de acord Pua, da, soamii de la templul ăla e foarte bun. Ochii i-au scânteiat de entuziasm. Și-a pus mâna pe capul meu și m-a privit în față. În ochii ei se putea citi o mare mândrie, dar pe mine m-a înfiorat mai mult decât mândria, autoritatea profetică din vocea ei. O să fii un mare yogin, chiar mai mare decât crede cineva acum," a spus ea solemn. Am crezut-o din toată inima. Aceasta era karma mea. Nu mai există nicio îndoială. Era o mare onoare să fii acceptat să studiez la Durga, sub îndrumarea unui Brahmakaria, căruia îi se încredințase templul. Nu aveam decât 10 ani și mersese vestea în partea noastră de insulă. Majoritatea panditilor de la mile depărtare îl cunoscuseră și veneraseră pe tata și împrorociseră un viitor măreț, nu doar pentru că tata fusese un hindus atât de mare, ci și pentru că eu dovedisem deja că sunt cineva prin viața religioasă pe care o duceam. Toți își aminteau că la 12 zile de la nașterea mea, panditii organizaseră o foarte mare barahi. În deplină ascultare de vede și de legile lui Manu, eu respectam cu strictețe cele cinci îndatoriri zilnice ale celui de două ori născut, ofrandă către zei, proroci, strămoși, animale și umanitate întrupate în practicile religioase zilnice pe care le începeam în zori și le terminam după apusul soarelui. Deși unii hinduși religioși purtau curele sau pantofi din piele, Mie îmi era groază numai la gândul că aș putea purta pielea unei creaturi, în special a vacii. Putea fi vreun strămoș sau chiar o rudă apropiată. Eu nu făceam niciun compromis cu religia mea, iar faima mea de tânăr pandit în formare s-a întins repede dincolo de orașul meu. De vreme, în fiecare dimineață, repetam imediat mantra potrivită pentru Vișnu și omageam gurul familiei noastre, făcându-i plecăciuni. Recitam cu zel rugăciunea de aducere aminte de dimineață, luând în felul acesta hotărârea să fac toate treburile de peste zi sub îndrumarea lui Vișnu, afirmând că eu eram una cu Brahman. Eu sunt domnul, nu sunt diferit de el, de Brahman. Nu sufăr de nicio neputință, cum ar fi suferința și măhnirea. Eu sunt fericirea, existența de-a liberă. O, Doamne al lumii, nespus de înțelept, zeitate supremă, soța lui Laxmi, O, Vișnu, în această dimineață voi duce la îndeplinire îndatoririle existenței mele lumești. O, Hris Hichesa, care stăpânești ființa trupească, cu tine în inimă, așa cum sunt însărcinat, așa voi acționa." Urma apoi baia ceremonială dinaintea zorilor un act de purificare ce mă pregătea pentru închinarea care urma. Apoi recitam mantra gaiatrii, care începea cu numele celor trei lumi. Om Buh, Buhvah, Suvah. Noi medităm asupra splendorii adorabile a celui care dă viață a strălucitorului Saviatar, fie ca el să ne întărească mințile. Pentru că aceasta era considerată a fi mantra mantrelor, însăși esența puterii spirituale pe care o câștigă un brahman, repetam această oda a soarelui, provenită din Rigveda, de sute de ori pe zi și întotdeauna în sanscrită, limba zeilor. Valoarea ei constă în repetiție, cu cât era repetată de mai multe ori, cu atât mai bine. Pe când eram copil, am repetat-o de mii de ori, înainte de a înțelege ce însemna de fapt. Era mai importantă pronunțarea corectă a sunetelor sanscrite decât înțelegerea sensului. Aceasta era baza eficienței cântecelor mantra. Credeam cu convingere, așa cum o fac toți hindușii ortodoxi, că mantra întrupa și zeitatea și crea ceea ce exprima. Credeam de asemenea că prin repetarea adecvată a mantrei Gayatri și adorarea zilnică, însuși soarele era ținut în poziția corectă. Urma apoi închinarea de dimineață în camera de rugăciune. Solemn, meditativ, aprindeam cu un chibrit fitilul de bumbac înmuiat în unt topit, fixându-mi atenția asupra flăcării pâlpuitoare, care era tot un zeu. Cu reverență și totuși având sentimentul că sunt un sfânt, pentru că aveam o asemenea onoare, luam pasta de santal și însemneam fruntea fiecărui zeu și lingamul lui Shiva cu chanan. Mirosul de santal care umplea camera de rugăciune mă făcea să simt în tot trupul fior de emoție, o încântare carnală la gândul intimității mele cu atât de mulți zei. În poziție de lotus, cu fața spre răsărit, sorbeam apa, o stropeam pe mine și în jurul meu pentru a împlini ceremonialul purificării, practicam exerciții yoga pentru controlul respirației, apoi invocam zeitatea la care mă închinam, prin niasa, atingându-mi fruntea, partea de sus a brațelor, pieptul și coapsele. Astfel așezam în mod simbolic zeitatea în propriul meu trup. Am simțit o contopire mistică cu fiecare zeu la care m-am închinat. Așezat în fața altarului, concentrându-mi toată atenția spre vârful nasului, până când pierdeam orice contact cu lumea din jurul meu, începeam să realizez unitatea mea esențială cu unica realitate din univers. După ce eliberam zeitatea cu o mică ofrandă de apă și o plecăciune, ieșeam afară unde mă închinam soarelui încă o oră. Deseori îl priveam ținte mult timp cu ochii larg deschiși și repetam din nou mantra gaiatrii de sute de ori, încredințat fiind, așa după cum fusesem învățat, că ea avea puterea de a salva sufletul care îi era devotat. Îmi iubeam religia și pentru că veneram amintirea tatălui meu, știam că și el era mulțumit. Ce așteptam cu emoție înfrigurată evenimentele care urmau să vină, simțeam totodată și tristețe în inima mea în dimineața aceea când unchiul cu mar trebuia să mă ducă pe mine și valijoara mea la templul din Durga, în mașina lui decapotabilă, mare și galbenă, singura de acest fel de pe insulă. Îmi va lipsi bunul și dragul meu Gosin, care părea cu fiecare zi mai bătrân. M-am dus la el și l-am găsit stând la soare și repetându-și mantra de dimineață. Când a auzit că mă apropii, apropi și-a întrerupt închinarea pentru a-mi da binețe. Deci, o azi," a spus el după ce ne-am închinat solemn unul în fața celuilalt. Eu gândeam la tine de vreme când i trezit în dimineața asta și apoi mi-e dus mintea la Ajah." ăsta e semn bun, bun." Nu-l lua în seamă că el băut prea mult în ultima vreme." dar el a fost un mare pandit. Semn bun, omule, nu gândit eu la el mult timp. Mi-aș fi dorit să mai fi trăit, am spus eu cu o privire plină de regret. Se spune că era un indian deosebit. Mi-l aminteam foarte bine, înalt, cu pielea de culoare deschisă, cu ochii verzi, arăta aproape alb, dar era brahman în fiecare fibră a corpului. Dăi omului cinstea pe care o meritam, a spus Gosin, cu solemnitate, ca și un judecător care cântărește grijuliu faptele. Nu trebuia să plece din India și-ți vină taman aici, când abia erau câțiva panditii pacii. Eu aduc aminte de vremea aia bine. Da, da, el venit și făcut treabă bună și mult ajutat el pe noi indienii. Indienii din generația mea, mult folosit pe el și el folosit bine dacșina. A adăugat el cu o sclipire răutăcioasă în privire. Deci îl cunoșteai?" Bineînțeles că știam răspunsul la întrebare, dar ar fi fost nepoliticos să nu-l întreb. Dacă îl cunoșteam, îl întrebai pe Gosine asta?" Oamenii obișnuia să dea lui tone de fel de fel de lucruri. El a avut grămezi peste grămezi de unt tare și orez și făină și unt topit. Tot așa adunat el multe dotii. Da, eu sigur că ar fi fost mai bine pentru el să rămâne în India." Coborându-și vocea, a adoptat un ton confidențial, aproape misterios, și a continuat. Noi eram prieteni de adevăratelea, era bogat omule, nu ca la sfârșit când terminat pe el romul, eu niciodată nu fusei altfel decât sărac, asta e karma mea, dar totuși el bun prieten fost cu gosin. Bun hindus, mare pandit, făceam el puja adevărată, nu una scurtă, nu. E un adevărat mister de ce devenit el așa nefericit. De ce a început el să bea așa mult? Și imaginează tu, tocmai azi gândit eu la el, pur și simplu venit la mine în minte deodată. Bun, bun semn. M-a bătut ușurel pe umăr. Îi timpul să mergi la mandir din Druga. O să fii un mare pandit, mare yogin. Bahai, spun eu ție, tu este fiu adevărat, adevărat alutat tu. Lacrim străluceau în ochii mei pe când făceam semne de bun rămas în vreme ce mașina ieșea pe șoseaua principală. Ma fusese sedusă la o fereastră de la parter strigând urări de bine. Nu era ușor să-i părăsesc pe toți, dar știam că decizia mea este corectă. Dacă ar fi trăit tata, mă gândeam eu, ar fi fost mulțumit. Mătușa Revati urma să-i scrie mamei și să o anunțe. Mă simțeam bine, eram mândru pentru că îl urmam pe tata. Cuvintele lui Gosin îmi răsuneau încă în urechi și mă simțeam năpădit de o bucurie crescândă. Karma mea era bună și destinul meu mă chema. <fie> himat hai